Kapittel 4 Og nå, Israel, lytt til de forordninger og rettslige som jeg lærer dere å følge, for at dere kan leve og virkelig kan gå in og ta i eie det landet som Jehova deres forfedres Gud gir dere. Dere skal ikke legge noe til det ord som jeg gir dere befaling om, heller ikke skal dere ta noe bort fra det, så dere kan holde Jehova deres Guds bud som jeg gir dere befaling om. Det var deres egne øyne som så hva Jehova gjorde i tilfelle med Baal Peor, at det var hver man som vandret etter Baal Peor som Jehova din Gud utslettet av din midte. Men dere som håller fast ved Jehova deres Gud, dere er alle i liv i dag. Se, jeg har lært dere forordninger og rettslige avgjørelser, akkurat som Jehova min Gud har befalt mig. for at dere skal handle på den måten mitt i det landet som dere drar inn i for å ta det i eie. «Og dere skal rette dere etter dem og følge dem, for dette er visdom hos dere og forstand hos dere for øynene på de folk som kommer til å høre om alle disse forordningene. Og de kommer sannelig til å si, «Denne store nasjonen er uten tvil et vist og forstandig folk. For vilken stor nasjon finnes det som har guder som er den så nær som Jehova vår Gud er nær oss, hver gang vi kaller på ham?» O vilken stor nasjon finnes det som har så rettferdige forordninger og rettslige avgjørelser som hele denne loven som jeg legger fram for dere i dag? Våk deg bare, og ta godt vare på din sjel, så du ikke glemmer de ting som dine øyne har sett, og så de ikke viker fra ditt hjerte alle dine levedager. Og du skal gjøre dem kjent for dine sønner og for dine sønnesønner. Den dagen da du sto i hovad din Gud i Horeb, da Jehova sa til mig, «Kall folket sammen foran meg, slik at jeg kan la dem høre mine ord, så de kan lære og frykte meg alle de dager de lever på jorden, og så de kan undervise sine sønner.» Da kom dere nær og sto ved foten av fjellet, og fjellet brant med ill opp til midthimmelen. Det var mørke, skyer og tykt mulm. Og Jehova begynte å tale til dere midt ut av illen. Dere hørte lyden av ord, men dere så ingen skikkelse. Ikke noe annet enn en røst. Og han begynte å legge frem for dere sin pakt, som han befalte dere å handle etter, de 10 ord, og deretter skrev han dem på to steindavler. Og det var meg Jehova nettopp på den tiden befalte å lære dere forordninger og rettslige avgjørelser, for at dere skulle følge dem i det landet som dere drar over til for å ta det i eie. Og dere skal ta godt vare på deres sjeler.» For dere så ingen skikkelse den dagen Jehova talte til dere i Horeb midt ut av illen. For at dere ikke skal handle for dervelig, og ikke skal lage dere et utskåret bilde, noe som er formet som et hvilket som helst symbol, et bilde av noe av hannkjønn eller noe av hundkjønn, et bilde av noe som helst dyr som er på jorden, et bilde av noen som helst vinget fugl som flyr i himmelene, et bilde av noe som helst som beveger seg på jorden, et bilde av noen som helst fisk som er i vannet under jorden og for at du ikke skal løfte dine øyne mot himmelene og se solen og månen og stjernene, hele himmelenes her, og likefram bli forledet og bøye dig for dem og tjene dem, disse som Jehova din Gud har tildelt alle folken under hele himlen. Men dere er de som Jehova tok, for at han skulle føre dere ut av hjerneovnen, ut av Egypt, til å bli et folk som er hans personlige eiendom, som på denne dag. Og Jehova ble forbittret på meg for deres skyld, slik at han sverget at jeg ikke skulle gå over jordan eller gå in i det gode landet som Jehova din Gud gir dig til arv. For jeg dør i dette landet. Jeg går ikke over jordan, men dere går over, og dere skal ta dette gode lande i eie. Våk dere, så dere ikke glemmer Jehova deres Guds pakt som han sluttet med dere, og så dere ikke lager dere et utskåret bilde i av noe som helst som Jehova din Gud har gitt deg befaling om. For Jehova din Gud er en fortærende ild, en Gud som krever udelt hengivenhet. Dersom du blir far til sønner og sønnesønner, og dere har bod lenge i landet, og dere da handler fordervelig og likefrem lager et utskåret bilde, en eller annen skikkelse, og virkelig gjør det som er ondt i hoved din Guds øyne, slik at dere krenker ham, så tar jeg sannelig i dag himmelene og jorden til vittne mot dere på at dere visselig skal bli utryddet i hast av det landet som dere drar over jordene til for å ta det i eie. Dere kommer ikke til å forlenge deres dagrydde, for dere skal visselig bli tilintetgjort. Og Jehova skal sannelig spre dere blant folkene, og det vil bare bli et fåtal igjen av dere blant de nasjonene som Jehova skal drive dere bort til. Og der vil dere bli nødt til å tjene guder, verk av menneskehender, tre og stein, som ikke kan se, eller høre, eller spise, eller lukte. Hvis dere virkelig søker Jehova din Gud derfra, da skal du visselig finne ham, ettersom du spør etter ham av hele ditt hjerte og av hele din sjel. Når du er hardt trengt og alle disse ord har rammet deg ved dagene slutt, da vil du bli nødt til å vende tilbake til Jehova din Gud og lytte til hans røst. For Jehova din Gud er en barmhjertig Gud. Han kommer ikke til å svikte deg eller ødelegge deg eller glemme den pakten med dine forfedre som han gav dem sin edd på. Nå ber jeg deg, spør om de tidligere dager som var før deg, fra den dag da Gud skapte mennesket på jorden, og fra himmelenes ene ende helt til himmelenes andre ende. Er noe så stort som dette blitt utført, eller er noe slikt som dette blitt hørt? Har noe annet folk hørt Guds røst tale midt ut av illen, slik som du selv hørt, og blitt i live? Eller har Gud forsøkt å komme for å ta seg en nasjon midt ut av en annen nasjon ved prøvelser, ved tegn og ved mirakler og ved krig, og med sterk hånd og med utdrakt arm og med stor, fryktig nytende makt, i likhet med alt det Jehova deres Gud har gjort for dere i Egypt for dine øyne? Du, du er blitt vist dette, for at du skal vite at Jehova er den sanne Gud. Det er ingen annen foruten ham. Fra himlene lot han deg høre sin røst for å tilrettevise deg, og på jorden lot han deg se sin store ill, og hans ord hørte du mitt ut av illen.» og likevel er du fortsatt i livet, fordi han elsket dine forfedre, slik at han utvalkte deres ett etter dem, og førte deg ut av Egypt for sine øyne med sin store makt, for å drive bort foran deg nasjoner som er større og mektigere enn du, for å føre deg inn, for å gi deg deres land til arv, som på denne dag. Og du vet godt i dag, og du skal gjenkalle i ditt hjerte, at Jehova er den sanne Gud oppe i himlene og nede på jorden. Det er ingen annen du skal overholde hans forordninger og hans bud som jeg gir dig befaling om i dag, så det kan gå dig gott og dine sønner etter dig. og for att du kan forlenge dine dager på den jord som Jehova gir deg for alltid. På den tiden gick Moses i gang med å skille ut tre byer på den siden av jordan som ligger mot soloppgangen, for at den drapsman som dreper sin näste uten å vite det, uten at han har hatet ham på forhånd, kan flykte dit.» og han skal flykte til en av disse byene og leve, nemlig Beser i Ødemarken på Høysletten for Rubenittene, og Ramot i Gilead for Gadittene, og Golan i Barsan for Manasittene. Og dette er den loven som Moses la fram for Israels sønner. Dette er de vittnesbyrd og forordninger og rettslige avgjørelser som Moses framholdt for Israels sønner da de dro ut av Egypt, i Jordanområdet, i dalen foran Beth Peor, i landet til Sihon, Amorittenes konge, som bodde i Heshbon, og som Moses og Israels sønner beseiret da de dro ut av Egypt. Og de gikk i gang med å ta hans land i eje og landet til Og, kongen i Barsan, de to Amorittkongene som var i jordanområdet, mot soloppgangen, fra Aror, som ligger ved kanten av Arnon-Elvedalen, opp til Sihonfjellet, det vil si Hermon, og hele Araba i jordanområdet, mot øst, og like til Arabe havet ved foten av piskgassgråningene.